Hari ini kita melaksanakan solat Jumat di masjid, bukan masjid kerajaan Syekh Sri Indrapura, tapi masjid di kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan kepada Allah Ta'ala atas berkat rahmat Allah, negeri ini merdeka. Atas seriakan Allahu Akbar, negeri ini tetap dicurangkan, dicurahkan rahmat Allah. Maka kita tidak ingin semua itu rusak. Ini bukan anti kebinekaan. Ini bukan untuk mengajak orang menjadi eksklusif Ini bukan mengajak untuk membenci kepada orang lain Ini adalah ajakan membangun kesadaran beragama Kepada umat yang sudah bersaksi Ashadu'an la ilaha illallah Ashadu Adna Muhammadan Rasulullah Pengucapan sahadat bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir Pengucapan sahadat bukan sekedar kata Semudahan sahadat bukan sekedar bahasa Pengucapan sahadat berpengaruh dari pola pikir Mindset, otak, cara berpikir, memandang hidup Hanya sebagai tempat persinggahan Setelah ini apa yang akan kita petik Apa yang kita temai Apa yang kita tanam Itulah yang akan kita petik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan padi ditanam Tumbuh juga rumput Kononlah rumput itu yang disemai Takkan pernah tumbuh padi di taman Oleh sebab itu maka berpikir sesaat Al -tafakur min Berpikir sejenak Berpikir sesaat Lebih baik daripada tahajir sepanjang malam Ada orang yang tahajir sepanjang malam Tadi malam karena malam Jumat Dia baca surat Al-Kahri Dia baca surat Yasin Setelah itu dia merasa sebagai penghuni surga Bukan itu yang terbaik. Kau rasakan dirimu sebagai penghuni neraka lebih baik daripada kau merasa dirimu penghuni surga. Layak untuk lelajana. Tak masuk surga. Manakala fiqal bihi syabah yang dalam hatinya, fitnah abbatin bin khalid bin kibrin ada sombong sebesar biji sawi. Hari ini kita sedang merenung sejenak. Berapa sudah nikmat yang kita terima? Nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga. Berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang? Berapa hembusan nafas? Apa yang akan kubayar kepada Allah SWT? Sanggupkah dua rakaat solat Jumat ini membahas nikmat Allah? Sanggupkah semua yang kita lakukan ini? Kita bawa sebagai bekal menghadap Allah? Lebih banyak tidur daripada ibadah. Lebih banyak kerja daripada ibadah. Sampai-sampai di siang Jumat. Yang mestinya mendengarkan khutbah Jumat pun kita tertidur juga. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Kalau ada orang tertidur di waktu yang lain. Masih ada kesempatan beribadah. Tapi dalam ibadah itu pun juga melelapkan mata. Tak ada yang lebih hebat daripada itu. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya tak lagi dapat dibela oleh harta. Hari ini hartamu banyak. Kau bayar pengacara per jam, per menit, per detik kau bayar, dia akan bela karena kau tidak mengerti hukum, dia akan bacakan pasal-pasal tapi sampai masanya harta tak lagi bermakna, yaumala yam fa'maluh, hari itu harta tak bisa menolong, wala banun ana ta bisa membantu, yaumaya firrul maqumin akhi Saudara kandung akan lari. Wa ummihi wa abi. Ibu kandung pun tak bisa menolong anak yang dia kandung 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia lahirkan. Tapi tak bisa dia tolong di hadapan Allah. Ayah yang berkering puluh keringat tetes mata dan darah menetes. Tapi tak dapat menolong di hadapan Allah. Wa sahibatihi isteri. Wa bani anak-anak buah hati yang jiwa. Tak dapat menolong. Wa laqadajiktu muna furada. Kau akan datang menghadap aku sendirian. Kau mahala kenaku. marah. Sebagaimana dulu ku ciptakan kau sendirian. Kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Persiapkanlah amal.